Стояла на порозі. «Привіт, Кулібине!» «Невже угоду підписано і ратифіковано?» – зробив Великі очі Василь. «І підписано, і ратифіковано. Буде!» – запевнила Софія. «Але для цього мушу хоч трохи орієнтуватися у вашому проєкті. Маю знати, які карти на руках. То хто просвітить юриста щодо технічних деталей? Часу залишилося самі, знаєте, тиждень. А що, технічний відділ не кумекає?» «Як готуються подібні документи?» – шарапнув Юрко. «Мені цього мало. Сама мушу орієнтуватися». «То хто у провідники?» – поцікавилася Софія. «Хто, хто? Макс Шведенко», – бухнув Василь Семенюк. «Він у нас поки що бездипломний, але 70% ідей його». Великі сірі очі, наче вперше побачили Максима. «Он як?» «Ну, дякую», – вибухнув Максим, «не мала баба клопоту». «Тепер матимете», – запевнив Василь. «Чи ти з бабою, чи баба з тобою?» «Василю!» «Кінчай базар, братва, юристка в кабінеті!» Зареготали. Полегшалося, дружно видивилися на Максима, той знизав плечима. «Ну що ж, треба той, треба. Сьогодні о п'ятій, в мене в кабінеті». Слід від дорогих парфумів, легкий цокіт підборів, дурдом у голові. «Макс, ти чого такий замріяний? До п'ятої ще далеко». Вся сила в штанях залишиться. Не пішов би ти, ревонув Максим. Сьогодні хто-небудь збирається працювати, поцікавився незворушний Юрко. Справді, кінчай базар, братва, зіткнув Сашко Штоць. Угоду уклали, вигідно. Всякому разі, коли з КБ вперше побачили нормальні гроші. Ти класно попрацював, Макс, визнав Василь Семенюк, а твоя юристка варта десятьох. А що, коли плутають секс і службу, часом непогані бабки виходять? Максим вперто відмовчувався. Йому байдуже докпинів і похвал. Йому чхати на все на світі. Він не знав, що порожнеча може бути такою солодкою. Невагомість тіла, невагомість серця, 100%-віянабіоз сумління, і тільки розум працював чітко з жахаючою продуктивністю. Ідея за ідеєю, проект за проектом. Софія вивела його на поважних канадських інвесторів. Трохи божевільних. Бо тільки божевільні наважаться вкладати гроші в наше сільське господарство. Трохи патріотів. Діаспора. А загалом нормальних бізнесменів, які від інших нормальних відрізняються тільки тим, що не бояться ризикувати більше, ніж можна. «Єво, ти справжній вампір», – сказав Максим ще першого їхнього вечора. «Але мені чомусь не шкодить для тебе крові». «Уф, як мелодраматично. До речі, чому Єва?» Я така стара, що нагадую тобі про матір, то родове ім'я усіх спокусниць. І ти це знаєш не гірше за мене. Знаю м'яда. Я навіть знаю, що ти подумав тоді, в їдальні. І що? Ну, і шлюндра. Максим зареготав. Я, А ще я знаю, чому ти не зміг від мене відчепитися. Максим стинув плечима. Не зміг, бо... бо не захотів. Ні, не те. – зіткнула Софія. – Я справді дуже схожа на твою дружину. Хоч і старша за неї на цілих три роки. Це ж треба було прибитися до звіська, щоб зустріти тут свого двійника. Але Ліля далеко, навіть коли поруч у ліжку. А я тут. Я земна. Реальна. Ділова, пробивна, прагматична. Я зрозуміла. Це те, чого ти шукав. Хіба не так? Можливо. «А тобі не здається, що ти занадто багато знаєш? До речі, ти що, встигла познайомитися з Лілею? А хіба це так складно? Мені теж цікаво пригощати козенят вербовими гілками». «Господи, це вже збочення якесь», – схопився за голову Максим. «І Ліля нічого мені не сказала. Нічогісенько. То була наша маленька жіноча таємниця. Як бачиш, я першу її вибовкала, Але розумієш, проте Максим, здається, не слухав. «Кажеш, годували козенят». Картина репіна. Як зреагувала Ліля на появу свого двійника? Спокійно. У тебе взагалі дуже спокійна, тактовна і лагідна дружина. Ось тільки, може, поясниш, чому вона така неземна? Це довга і загалом банальна історія, але коли цікаво, слухай. Добре, що для всезнаючого звійська то не таємниця, бо таємниць ти берегти не вмієш. Врешті звійську вже встиг забути, чого не скажеш про мене. Коли болить не треба, ти не мусиш? Ні, я хочу. Ти маєш знати. Чому? Може, тоді не годуватимеш козенят для розваги. Знаєш, коли?